Mens den fætter ud, så kan jeg sige velkommen til Aarhus Studenter Radio. Velkommen til jubileopærende faste lytter af programmet. Vi vil selvfølgelig vide, at når vi spiller den her jingle, så betyder det, at der er hvad, Emil? Ja, der har, at der er landskamp. Og det sker på lørdag, hvor vi skal spille mod Irland i den her VM-kvalg, hvor det er knald eller fald over to kampe lørdag og tirsdag. Da vi skal vinde samlet fra at gå videre til VM i Rusland 2018, og det satser vi stærkt på. Altså det regner vi 100% med. Som du måske ser på podcast-titlen, der kommer nok til at have noget med kommunalvalgsdebat. Og det vil øh, mest af den her udsendelse også handle om. Men inden det er, så skal vi lige have fat i vores, øh, den gamle øh, altså bedtmesteren, formand for gravgruppen i jubileeuropæerne, Andreas Pattersen. Lige præcis. Så jeg yes, mens du prøver at ringe til ham, så kan jeg lige forklare, at vi har simpelthen skråttet lidt EU-nyheder den her uge, for ligesom at varme op til kommunalvalget den 21. november. Øh, præcis. Jeg vil prøve at ringe til vores kære Palle øh, på at komme tæt på mig. Det var ligesom det, vi gjorde med Magrini Vester. Den her gang er vi dog ikke så nervøse. Altså, ikke, ikke lige så nervøs som sidst, altså holden, men, men det er altid lidt nervepind at snakke med Andreas. Ja, lige præcis. Lige præcis. Altså, vi håber, han har nogle gode bedts. Sidste gang vandt han jo, kan vi allerede sige nu. Så øh, det bliver interessant. Jeg har skruet op for ham her. Nu var bare med. Han tager telefonen. Ikke, øh, ikke som øh, Margrethe West, der lige... Der er lige ved en halv time at ringe. Ja, men det kan Løj. være det. Han tog den der. Hej Palle, velkommen til Jubileupperne, vores bedtmester. Jo tak, jo tak. Øh, hvordan, skal vi lige starte med... Bedtmesteren, jeg hedder i dag. Med? Og øh, formand for gravegruppen i Jubileupperne. <laughs> to titler i dag all in, all in. Uh, jamen uh, vi skal jo selvfølgelig vi har lige indledt uh, vi skal spille en uh, vigtig kvalifikationskamp mod Irland ja, på lørdag. Ja, det var det var lige uh, jeg ved ikke om du har fortalt lytterne at, uh, at vi straver lidt sammen i går, det var faktisk først i går du fandt ud af at der var at det er en, en vigtig kamp i, i flere år. Ja, uh, det var sidste det Jesper. Ja, men <laughs> jamen, jeg håber ikke du det så bringe ikke, op. Emil. Det det synes jeg lige du skal, det synes lige vi skal have på banen at, uh, at du troede det var en venskabskamp. Ja, Jesper gør. Jeg har givet ham en kæmpe opsang ja, her i dag. Ja, det, jeg har det, givet ham en times opsang, hvor altså, ja, nu, han jok... lige kom ind i kampen. Det det der, hvor jeg tænker, at... Øh... Altså, altså, altså Jesper, som... Jesper, han er jo lovet, han har giver en omgang på lørdag. Han vil gøre det godt nok som tutor, eller hvad? Ja, det ja, det, det, jeg, det, det ikke, der, altså... man begynder at tænke på rosa igen, at man skal, ligesom... <laughs> man skal ligesom... Det er der, jeg tænker, hvordan han har overhovedet kunnet bestudt i første omgang. Ja, præcis. Der må I jo have fejlet som tutor. Jeg fandt ud af det. Vi skal skrive mere. Jeg troede faktisk der var vennskabskamp. Jeg troede at den første returkamp skulle spilles eller første kamp skulle spilles til tirsdag. Og så skulle det næste spilles i marts. Jeg ved ikke hvorfor. Eh, øh, ja, men det, men jeg, det, ja. jeg blev heldigvis beriget med masser af information af de to Og det er også det der fælles læs læs længe man lever. Jamen præcis. Det er slet ikke godt nok. Øh, øh, nej, det er det ikke mend. Så... Men men men men nu skal det jo handle om ja, du ja. vandt jo på på odds sidste gang på og vi regner ja. jo med at at vores bedtmester, han skal holde den her kadence, han ligesom har kørende. Så øh, ja, har du nogen... Øh... Altså, Jamen, jeg, jeg har faktisk ikke forberedt mig, for at være helt, så, altså, helt så du er faktisk på niveau med Jesper, og, altså. <laughs> så kender vi der igen. Øhm, men øh, men øh, jeg så faktisk lige... Jeg, jeg gik lige en hurtigt, og så så jeg faktisk lige, at Unibet, de havde sådan et øh, 100 kroner risikofrit øh, spil på en Danmark sejr. Og øh, jeg læste lige på det, der ikke engang er nogen øh, betingelser skal det vente at så, så øh, det altså det er jo de første 100 kroner, men det vil jeg så lige ligge ud til jer. Det kan vi bruge på bage kampe. Så vi kan vælge at spille 100 kroner på Danmark hjemme til 1,75. Og så altså selvfølgelig hvis vi vinder så får vi så tjener vi så de der 75, og hvis de ikke vinder så ja. ja. Øhm, men vi kan også vælge at spille den på udebanen, og den giver jo mere igen. Ooh. Uh. Men den er jo hvad hvad tinger det da? Altså, jeg har jo... Jeg tror, at Danmark vinder hjemme 1-0. Ja, jeg tror, ja. Jeg, jeg tror faktisk det samme. Ej, jeg vil sige 2-0, for jeg har nemlig en gavert. Har du det gavert? Ja, du har. Jeg har et gave Men jeg tænker, vi, vi kan lige gemme den til Andreas' Jeg ja, har, har du flere åttede? Har... Eller var det åttede, Palle? <laughs> øhm, altså, helt tyst, så, så, så kan jeg faktisk godt gå med på 1-0, fordi jeg tror... Jeg tror, Irland, de... Øhm, altså, Men de hvad så med at er smide Eriksen som første målscorer, så 1-0 sejre? Jamen, det, altså, det gik jo meget godt sidst, kan man sige. Ja. Så jeg forstår ikke, hvorfor... <laughs> jeg forstår ikke, hvorfor man skal indsætte taktik. <laughs> Præcis. Bare altså. spille det samme hver gang. Præcis. Men nu spørger jeg lige om ja, Helt søgt, uh. så tror jeg faktisk, at, at 1-0 det er et godt bud, fordi Irland, de kommer til at sejre. Altså, selv hvis Danmark scorer til 1-0, så pakker de stadig øh tror jeg i de score. Altså nu så jeg, nu har jeg jo en Iersken hernede. Hvad siger han? Æ, så jeg har set jamen han øh, han siger også, at de de kommer til at stå 11 mand i feltet. Mm -hmm. Æm, men nu er, det jeg har faktisk set nogle Ierske kampe fordi at han øh, der ligger nierspar nede på hjørnet så det er derfor du er ekspert. Der nede lige få lige være der få nogle øh, nogle, nogle bare og se noget og de altså, de har ingen kreative spillere. Og jeg tror faktisk ham Ham, der hedder, hvad hedder han, øh, James McLean, som scorede for dem øh, mod Wales. Jeg tror, han er lidt, han skulle også være tvivlsom, eller et eller andet. Altså, har man ikke griberen? Ja, eller no. offentlig midt, eller et eller andet. Men, men altså, de har, de har synes, ingen, ingen kreativitet. Altså, de kan score på nogle, <coughs> nogle, nogle, nogle sløje, altså nogle i scorer. Så jeg tror ikke, Ierlande, de scorer. Og det tror jeg, at Danmark putter en enkelt ind. Eller... Ja. Eller altså, vel er, er... alltid der er en odds der hedder at øh, Danmark vinder uden Irland scorer. Det er her nede ligger den. der altid. Det er, og det giver sig over 2 igen. Hvad ser du på den? Jeg ja, lige at finde den lidt længere nede. Den er lidt længere nede. Lidt l... der, er den, der, er den, der. Eh, Big scorer ikke og Danmark vinder. Du vil sige at Danmark scorer. Det giver 2,5 igen. 2,5 igen. <laughs> det er jo et godt at 2,5. Ja, det er ikke. Ah. Ja. Er ikke altså, de kunne godt vinde 2-0, 1-0. Altså Andreas, jeg har jo også en frække en. Øh, øh, ja, i jamen, jeg tænker jo, at Simon Kær på hovedet, det, det kunne godt ske rimelig tidligt, så vi får en 1-0. Og så ja. efter en 87 minutter, så bliver vi taklet på kanten af fællet. Og så Eriksens, jeg skal ind på straffe. Nej, på frisbark, ja. undskyld. Så Kær på jamen, hovedet, ja, ja. øh, Eriksens på straffe. 320 igen. <laughs> altså, jeg synes nesten, den skal have en tier. Altså, den skal lige have sin nye tier. Ja, det tænker. Øh, jeg. Vi skal vi skal have mange nat vi skal altså, vi skal mange ludoer ud. Jamen det er men, det. Øhm, jeg, jeg tænker okay, vi siger vi tager en 10 på den der. Så bor vi 100 kroner på det der hvis vi spiller den bare hjemme. Jeg tror sgu ude det er måske. Ja, det synes jeg sikker du har gjort. Øhm, og så spiller vi 1-0. Øh, spiller vi eksen <laughs> først målscorer. Ja, eller måske bedre sige som sidste målscorer så fordi nu er det Utsimon Kær der er første. Har flere flere flere lød i buljen? Det er det vi kører efter. Ja, okay. Ja, jeg synes det er fint. Jamen, ja. Eriksen scorer. Vi ved jo godt at den ender 1-0 til Eriksen. Men Emil, er din at at øh, tæller din som skal Kær score først i din? Eh, øh, det har jeg faktisk ikke undersøgt. Det tror jeg egentlig ikke. For det burde jo, nej, måske også 320 på at Simon Kær scorer overhovedet. Ja, altså det er også til at tænke. Jeg ved ja. Det er Okay, men det er en, af, på, en, en en en small sejr. Og ingen risikomål. Præcis. Ja, ingen risikoe. Altså altså det der risikofrie spil. Det er og så det... Har vi så har vi også så vi også få en god dag. Præcis. Ja, vi har vi har 575 nu. Det det hopper sig op. Altså det, vi kommer snart til Østrig med senekofferten. Så vi skal bare have til at tilvirk <laughs> den her gang. Det er jo så det største problem. Ja, det er øh... Ja, det er, det er sådan nogle øh, rookie mistakes, man kalder dem. Præcis. Jamen, skal vi ikke køre det odds? Jeg tænker, vi slår dem op på Facebook i morgen med, med måske, nede ja, jeg, i... Ja, jeg laver den... Øh, altså, det kan godt, det, Nu skal jeg lige... Øh, jeg skal lige høre udsendelsen igen, før vi er... Øh, ej, jeg tror, jeg har den. 1-0 Danmark. Ja. Øh, lidt af hvert. Og så, jeg smider den op. Jeg sender det der screenshot. Jeg gør det. Gør det, så smider vi den op i opslaget. Cool. Jamen, øhm, god kamp løgnede vejen. Ja, i lige måde. Jamen, i lige måde, Pall. fornøjelse at have dig med igen. Ja, men lige måde. Godt du snakke med jer. Yes. Helt et i Europa. Det er cool. Vi ses. Hey. Hey. Hey. Jeg lige Nu skal jeg... Øh, ja, ja, vi kører øh, fuldt ud øh, stadigvæk. Øh, det, øh, nu skal der ske det, at vi skal have en øh, kommunalvalgsdebat nu. Øh, Alt nok for fodbold i denne gang. Ja. Velkommen tilbage til øh, Jubelæbærende Aarhus <laughs> Studenteradio. Denne gang har det ikke så meget med EU at gøre, men... Vi har noget andet vigtigt nemlig kommunalvalg øh, debat i studiet øh, for første gang i Jubel regi simpelthen. Og du sidder måske derude og tænker, ah, jeg vil gerne have min øh, daglige EU øh, basis af nyheder, jamen så var bare sige kommunalvalget det er simpelthen så vigtigt. Det er her hvor du virkelig finder ud af om øh, om vi får bredere cykelstier, om der er, altså altså alt velfærd, hvad der foregår inden for øh, de kommunale rammer, det er, altså det det er her hvor det er synligt. Så vi kan kun øh, anbefale blive blive nu sidende og og lytte med, for det bliver super interessant. Jeg vil altså jeg vil selvfølgelig anbefale også lige de odds I fik hørt øh, tidligere i programmet af Andreas Pallesen, vores spædmester. Vi øh, endelig på dem. Vi vandt sidst nemlig, øh, og vi har faktisk rigtig mange penge i vores kærlige lille portefølje. Men ellers har vi har tre, øh, tre del øh, deltager med i debatten i dag, og det er nemlig øh, Andreas Gram, dragmand, fik jeg ved at vide, jeg skulle sige, far de radikale venstre, Kristoffer Gadeberg, politiker fra Dansk Folkeparti og Line, skal jeg se om jeg kan sige efternavnet rigtigt. Hårspøl det er lidt mere blød lyd egentlig. Hårsbøl. Hårsbøl. Yes. Jamen så har jeg også lært det fra Venstre. Og, og velkommen til jer alle tre. Tak. Ja tak. Og øh, vi, jeg har jo givet jer den øh, lækre lille opgave, at I lige skulle starte med at give en minuts runde, lige øh, fortælle om jeres øh, mærkesager. Så hvis vi starter over med dig, Andreas, så giver du den bare gas. Yes, øh, jamen, som sagt, mit navn er Andreas Gramdrejtmann, og jeg er 23 år studerer statsundskab her på Aarhuset på 5. semester. Øh, og det, som jeg kan tage på, det er, at vi skal være Danmarks bedste studieby, og det sikrer vi ved at få bygget nogle flere studieboliger øh, igennem øh, nogle almenne boliger, og sikrer at, øh, de, dem, som bygger privat, at de også bygger almenligt, når de gør det. Øh, derudover så skal vi have bedre cykelstier, og vi skal have det mere sikkert at være cykelist i Aarhus, øh, fordi det er det foretrådende transportmiddel blandt studerende. Min anden mærkesag, det handler om omkring at jeg vil gerne have et bedre erhvervsklima, fordi lige nu der ligger vi nummer 85 på dansk industris liste i forhold til erhvervsklima ud af de 95 kommuner, og det er sgu ikke godt nok. Det kan vi gøre meget bedre. Min tredje mærkesag, det er i forhold til integration. Jeg vil gerne styrke integrationen i Aarhus. Og et af de tiltag, som jeg gerne vil gøre, er i forhold til en fællesskabs Ud igennem, det vil jeg gerne give tilladelse til. Det er en sag som sidst har været op på byråds dagsorden. Den blev desværre trukket tilbage, men jeg tror faktisk på, at det vil være gavnligt i forhold til integration og øh, lave en fælles maski, hvor man kan mødes på tværs af religiøs hjælp inden for islam. Øh, det tror jeg faktisk vi vil styrke integrationen i området Restenau. Super. Christoffer. Ja, eh øh, mit navn er Christoffer. Jeg er 22 år gammel og øh, til daglig der sælger jeg specialer og så arbejder ned på opinion. Øh, og ringer rundt og stiller mærkelige spørgsmål. Om, du må godt komme lidt tættere på, på mikrofonen. På. Er det bedre? Det er perfekt lige der. Okay, det, det er okay. Modtaget. Ja. Øh, jamen, jeg, altså min øh, ene mærkelsag er, at øh, vi skal have et studiehøjhus i øh, Aarhus. Vi mangler studieboliger. Det gør vi hvert eneste år. Jeg tænker, at hvis vi får til øh, højhus fyldt med studieboliger, så får vi øh, banket en masse op på en gang. Øh, det vil jeg være svært meget begejstret for så kø jeg godt tænker mig at det er slet ikke mere langstrækt og og lidt svære projekt, men om jeg indganned et, et projekt jeg godt skulle tænke mig at kæmpe for at vi får nedlagt magistratstyret i i Aarhus. Ehm øh, det fordi at magistratstyret hvert år koster os 70 milliard, millioner øh, skal faktisk. Ja. <laughs> millioner kroner, øh, og det er penge der kan bruges meget bedre, så jeg synes vi skal droppe magistratstyret. Ehm øh, og så synes jeg vi skal stoppe for prestige projekter. Jeg var ikke fan af kulturhovedstadsprojektet. Jeg synes heller ikke at Aarhus skulle begynde at staves med AA. Jeg bryder mig heller ikke om, øh, om letbane. Øhm, ja, der er sådan flere ting. Jeg synes, vi skal tænke meget mere over, hvad vi bruger pengene på, og jeg synes, det skal komme oceanerne til at i stedet for, at øh, vi skal ramme rundt og sætte skilter op med Aarhus rundt omkring i hele verden. Så ja, det er sådan de tre ting, der vil kæmpe for. Super. Lene? Ja, jamen jeg hedder jo så Lene Horsbøl med, med blødt øh, O. Blødt O. <laughs> blødt ja. ja. Og jeg er 29 år gammel og er i gang med at skrive mit speciale på samfundsfag i, øh, her på Aarhus Universitetet. Og øh, meget traditionelt, så har jeg jo også valgt at have tre mærkesager. Og øh, den første, den hedder Fra Studie til Job, og det handler om det her med, at vi er Danmarks yngste by. Vi har rigtig mange studerende i vores by, men der er ikke nødvendigvis nok studiejobs eller jobs til folk, når de er færdige med at læse her. Og det hænger jo sammen med den måde, vi behandler vores virksomheder på. så Andreas også var lidt inde på, så falder vi hvert år på den her dansk industri årlige øh, måling over erhvervsklimaet i Aarhus Kommune, og det ser jo ikke særlig godt ud. Så det synes jeg, vi skal gøre noget ved, sådan så at folk, der tager en langvarig uddannelse i Aarhus, også kan blive boende her bagefter. Den anden mærkesag, den stiller lidt spørgsmålstegn ved det, om Aarhus egentlig er en cykelby. Det er jo sådan et øh, brand, som kommunen gerne vil sælge sig på, men når man så samtidig kører meget på cykel i Aarhus, så opdager man jo meget hurtigt, at der mangler cykelparkering. Der er rigtig mange farlige cykelstier, hvor man får høj fart på, men hvor asfalten den er revnet. Og så har vi jo lige fået lavet en blå cykelbane heroppe på Norderengade og Randersvej øh, heroppe på, på hjørnet. Det er en ting, jeg synes, vi skal bruge øh, flere penge på at gøre mere af, så at cyklisterne bliver synlige i forhold til, at der er en meget tung infrastruktur i Aarhus Kommune. Blandt andet, fordi vi jo har Nordeuropas femte største industrihavn. Så der er meget tung godsk trafik i Aarhus, og derfor skal vi selvfølgelig passe ekstra godt på vores cyklister. Den sidste mærkesag, den hedder Fra Velfærd til Selvværd. Og det handler om, at øh, vi har en øh, meget stor andel af kvinder med udenlandske som ikke er på arbejdsmarkedet. 80 procent af dem, som har været på kontanthjælp i over 10 år i Aarhus Kommune, de har en udenlandske Og øh, det er jo rigtig ærgerligt for de her kvinder, som det drejer sig om, men det er også rigtig synd for deres børn sådan set, for sandsynligheden for, at man selv ender på kontanthjælp, den er meget, meget større, hvis mor eller far ikke har haft en rigtig tilknytning til arbejdsmarkedet. Så der er jo nok at tage fat på. Perfekt. Nu har vi ligesom fået lige øh, lagt ud, hvad I, hvad, hvad, I, hvad, I, hvad I siger mener. Og så kunne jeg godt tænke mig at, at lige øh, give lytterne lidt besked på, hvad det her det kommer til at handle om øh, resten af tiden. Vi vil gerne diskutere Aarhus som studieby. I at øh, begge ind på det, især Lene og, og Andreas ind på, at jeg vil gerne bibeholde den her øh, position, som Aarhus har. Og, og på den måde også komme ind på erhvervslivet, hvad, hvad det har for betydning. Fordi vi har jo det her med, at især det jeg læser, du læser statskundskab, altså studiejobs, dem er der ikke så mange af. Ministerien ligger i, i København, og det er det det er ikke så fedt øh, at være studerende øh, når du er helt færdig i hvert fald øh, og hvad kan vi gøre der så kan vi tænke sig tag det om integration eh øh, her efter med med sociale medier i altså med unge hvordan når i jeres øh, kære øh, vælgere altså er der er der problemer med sociale medier det her med at i er meget kort i at beskeder i lave nogle små videoer og så noget at altså, det kunne det er ikke den fulde information i gear til jeres vælgere men øh, altså kan det gavne dem og så til sidst fordi vi er Jubileopænd så skal det selvfølgelig også handle lidt om øh, om EU, og der kunne vi jo godt bare tænke og diskutere generelt. Øh, nu har vi jo inden for Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, og så ved vi jo, at det kan gå øh, flammer, det kan gå højt. Diskutere lidt med altså, øh, EU, altså mere eller mindre EU simpelthen, øh, og det det vi slutte af med, tænker vi meget passende. Emil, øh, vil, du, øh, vil du det føre an på, øh, på studiet? Yes, jeg tænker specielt dig, Andreas og Alene, hvor begge to ind på det her med studiejobs og de at I gerne flere studiejobs til Aarhus. Hvordan vil I helt præcis gør det? Eller hvad er det, hvad er det nye tiltag, der kan gøre, der kommer flere studiejobs til Aarhus? M jeg ved jeg ikke, for? du ja, vil du starte, Lene? Ja, og øh, det, det vil jeg gerne. Altså, jeg tror sådan set, der er mange ting, man kan gøre. Nu prøver jeg lige at gøre den to og gør det kort. Øh, det første, jeg tænker, man kan gøre, det i forhold til sådan hele den servicepakke, man kunne tilbyde erhvervslivet. Det er infrastruktur, det er byggesagsbehandling, øh, og så er det den generelle kommunikation med Aarhus Kommune. Altså infrastrukturen, Aarhus Kommune er jo den kommune i landet, hvor vi holder allermest i kø. Det betyder jo noget for erhvervslivet her i byen, som jo har svært ved at både få medarbejdere og varer sendt afsted. Øhm, og den anden ting, øhm, det er i forhold til byggesagsbehandling, den er også rigtig dårlig, som det er i dag. Det betyder jo, at vi bygger mindre, end vi eksempelvis kunne, og at færre arbejdspladser i princippet også bliver skabt i Aarhus, fordi det sådan set er svært at få opført et kontor her i Aarhus. Øhm, den to spore ting, det er jo i forhold til, at man tager jo en femårig uddannelse i Aarhus, og den synes jeg egentlig, at man skal kunne bruge i Aarhus bagefter også. Der er det selvfølgelig det her med erhvervslivet vilkår, erhvervslivets vilkår, men der er jo også alle mulige andre ting, man kan gøre som kommune. Øhm, cirka, det er sådan lige nu, at befolkningstallet i Aarhus, det stiger. Men den befolkningsgruppe som vi egentlig får flere af, det er studerende. Dem som er færdiguddannede, de flytter ud af Aarhus, og det gør de fordi de ikke kan få en bolig her i byen. Så noget af det man også kunne kigge på, det var eksempelvis at sørge for at folk som har taget en femårig uddannelse i Aarhus, de kan selvfølgelig også bliver efterfølgende. Måden man gør det på, det er ved at udstykke flere parcelhusgrunde ude i de sådan lidt mindre byer i Aarhus. Nu bliver det, altså det er så spændende det her, så, men jeg fortæller det kort, men eksempelvis sådan en by som Harlev, der mangler der byggegrund, og man har en skole som er underbelagt med 10% Altså, det går, altså, men der er masser af grunde, man sådan set kunne lave derude. Så der er sådan nogle ting, man sådan set godt kunne sætte i gang i forhold til at få folk, som har taget en uddannelse i Aarhus, til at blive i Aarhus bagefter. Øhm, ja. Yes, og jeg tænker, så kører vi lige videre med dig, Andreas, og jeg går også ud fra, at du har nok også en kommentar til noget af det, Lene hun lige har, har sagt. Jo. jo øh, men jeg er egentlig enig i øh, størstedelen af det, som Lene siger, øh, i forhold til erhvervslivet, at vi skal sikre nogle bedre vilkår i forhold til det her, fordi vi skal tage erhvervslivets øh, problemer seriøst og de to, to uh, parametre når man måler på sådan øh, en lang række parametre i forhold til sådan en som Dansk Universitet laver så er det netop øh, sagsbehandling og det er fremkommelighed som det er der hvor Aarhus aller dårligst, så det er også der, der hvor jeg egentlig jeg gerne vil sætte ind aller først. i forhold til sagsbehandling, så skal det være øh, nemmere at have en sag i kommunen at ofte oplever jeg også en ret dårlig service, når man har en sag i kommunen at, at det er meget byråkratisk og og korrespondere frem og med, med øh, det, den, den sagsplaner, man har i kommunen. Men så gad jeg også godt, at man fik en mere gennemskuelighed øh, i, når man har en sags i kommunen. eventuelt i form af sådan et øh, øh, track-and-trace-system, som, som man har i øh, Københavns Kommune. Man har også købt det i Aarhus Kommune, men det er, har, har, har bare ikke haft det samme tilfredshed, som man har i Københavns Kommune. Der havde jeg gerne se, at man i stedet for øh, egentlig bare købte det, som Københavns Kommune har, havde, derudover så er der en ting som jeg godt øh, gerne prøve at eksper eksperimentere en lille smule med her i Aarhus Kommune det er øh, erhvervsphd'er i kommunen for eksempel øh, i form af statsingeniører eller jurister eller økonomer som kan skrive en phd i kommunen øh, lige man gør det øh, mange andre steder øh, i i erhvervslivet fordi man på den plan mod får nogle meget øh, kvalificerede arbejdskraft men kommunen får også nogle nogle øh, nogle medarbejdere som har en utrolig stor ekspertise ikke også være statsanskaber som for eksempel offentlig forvaltning i Majespalæset lige nu. Eh øh, ind, inden for det forskningsfelt. Yes. Det det lyder super spændende. Hvad med dig, der ikke stod for ud til ud for at du selv lige ind i dine tre mærkesager, at mm -hmm. du stadig har en kommentar til studiejob, og også det som Lena var inde på, både og som du selv var inde på før med både studiebolig, men også bolig, når du så ikke er studerende mere. Jamen der mangler helt klart, øh, det er bare, altså, nu har jeg så valgt studieboliger, det er jo, øh, fordi det er noget det, vi mangler mest, men vi mangler helt tydeligt også boliger til, når man er færdig med at studere. Øh, jeg kender et par stykker, som er, øh, hvad kan man sige, har været, eller er nødt til inden for nær fremtid at flytte øh, fra Aarhus, øh, fordi der er, altså, de har ikke råd til bare at gå ud og købe en, en bolig i Aarhus, øh, men der er heller ikke rigtig nogen sådan billige boliger at få, øh, som ikke er øh, studieboliger øh um, så det mangler der helt afgjort. Um, jeg jeg er egentlig meget enig i det uh, Lena siger. Um, jeg synes bare det er meget vigtigt at vi så også holder fast i at uh, infrastrukturen der ud til os er, er god. Jeg ved der går uh, en enkel bus til, til Harlev. Uh, og ind til byen. Um, og det er jo i teorien uh, nok, men så kan man se på de her ehm uh, um, teorien. Men så kan man se på nogle andre byer, som Årmslev, som, som er en lille by, men som har mega potentiale for udvikling, fordi at det er en del af Aarhus kommuner, og vi kan se, der er stor tilflytning til de kommuner, der grænser op til Aarhus, som Skanderborg og, og Syddjurs, så man kunne sagtens, i stedet for at nedlægge den bus, som der går til Årmslev lige nu, som står til at lukke, så behold den, og lad være med at bruge penge på på en let bane, som holder sig på et spor, men simpelthen øh, brug flere penge på, på flere blu, busser, så det også er til at komme frem og tilbage, øh, givetvis indtil man kan, kan købe en bil. Vi bliver også bare nødt til at erkende det her med, at der er nogen, der ikke kan, kan undvære en bil. Dels fordi bussen mangler, øh, men også fordi, at hvis man gerne vil blive i Aarhus, så er det jo efter, at man er færdig med sit studie, så er det jo givetvis for at øh, skabe noget familie, nogle trykke rammer og... Volvo og Aarhus, skal man jo have på et tidspunkt. Jeg opryder dig lige hurtigt, jo. fordi du har jo ja. i din mærkeslag det her med det kære studiehøjhus. Ja. Hvor i alverden vil du placere det henne øh, i kære lille Aarhus? Det er for mig ikke så frygtelig vigtigt. Jo tættere på universitetet, jo bedre i, i mine egne øjne. Men det vigtigste er sådan set, at det er nemt at komme derfra ind til dels til byen, men dels til, til, til universitetet, for det er nu engang, at vi har flest studerende øh jeg guy personligt går ikke så meget op i helt præcis hvor det ligger men øh, ja eh øh, så tæt på altså om det så skal ligge på Roslø øh. øh, så er det jo så hvad det er eh øh. ja nu kommer du jo selv ind på det her med med med cykler og trafik og og letbane og det hele og ind vi beværs ind på altså virkelig elefanten i rummet letbanen så tænker lige ind altså i er begge ind på øh med cykler osv., men jeg synes, du rammer den faktisk lidt i røven der med, at du siger, altså, I, I snakker begge om, at vi gerne vil have folk til at blive i Aarhus, efter de er færdige uddannede, og det er tit, vi tager til København og andre steder, for som at få arbejde. Og så er det det her med, I vil gerne gøre rigtig meget for cyklerne, men er det ikke lidt en chicanering mod, altså dem, der så har bil, altså familierne i Aarhus, altså, hvad siger du til det til, Altså, at vi skal til gode se cyklisterne så meget alligevel? Ja, nej, altså det er jo ikke, fordi jeg vil sætte flere penge, jeg vil bare gerne bruge de penge, vi bruger lidt bedre. Det er sådan med den nye cykelhandlingsplan, som der blev afsat penge af til budgetforlid. Der bruger man øh, ca. 3,5 millioner kroner på et cykelbibliotek og på adfærdskampagner på øh, cykelstierne. Til gengæld så bruger man kun 3 millioner kroner på sikkerhed for cyklisterne. Der kunne jeg jo godt tænke mig at lave en omprioritering i de midler, som, øh, som der er i den cykelhandlingsplan. Derudover så tænker jeg også, hvis man skal tænke Aarhus om 50 år, mm -hmm. øh, der kan jo ske rigtig mange ting, og det bliver garanteret sjovt at høre, hvad jeg selv har siddet og sagt lige nu. Øh, men, men det må ikke være et mål, synes jeg, i sig selv at få flere biler ind i midtbyen. Det må være et mål at gøre det på en klog måde. Og en klog måde, det er jo også at sørge for, at de, som kan tage cyklen, har lyst til at cyklen. Og der tænker jeg, at det med sikkerhed spiller en rolle. Altså jeg kan i hvert fald selv nærmest få i maven, når jeg tænker på min lillesøster på cyklen her i Aarhus, og siger tit til hende, ingen musik i ørene osv., du er nødt til at orientere dig, for man er ikke særlig, sy særlig synlig i forhold til, hvor tung en trafik der egentlig er i byen. Øhm, men jeg er helt enig i, og det er også en øh, mærkesag for Venstre, der selvfølgelig også skal være plads til bylister, der skal også være plads til den kollektive trafik, men jeg tror, der er nyt til at være en lille smule balance i tingene, øhm, og når jeg siger det, så mener jeg det faktisk. Altså, jeg er også parat til at prioritere asfalt, selvom at øh, folk jo meget hellere vil høre øh, en politiker sige, vi skal have flere busser, og vi skal have natbusser osv., men altså asfalt er jo helt essentielt også stadigvæk. Øh, også i forhold til, at det er jo altså den samme asfalt, som busserne kører på. Ja, Christoffer, du markerer lige. Jo, men det var fordi, at jeg er øh, på vej til at arbejde på min cykel øh, for... Øh, for der er det en uges tid siden, to måske, øh, der, der, blev jeg, der stod enhedslisten og delte nogle flyers ud. Øh, og det er ikke, fordi jeg er særlig enig med enhedslisten på særlig meget. Øh, men de havde faktisk et par ting på den flyer, som jeg godt kunne følge. Øh, den ene det er, at de vil gerne lukke uh, Mejlegade A for, uh, for bilister, og det synes jeg egentlig lyder meget fornuftigt, øh, om ikke andet skal være hele tiden, men så i hvert fald den periode, hvor der er flest cykelister. Øhm, og så vil de gerne have en en cykelsti på Parkallé, og jeg har prøvet at cykle ned af Parkallé et par gange, og det er jo mere med skræmmende, når der er så mange busser, fordi at, øh, oha, ned af sådan en, det er slemt nok at blive bløjet ned af en bil, kunne jeg mig, men en, en bus, det er ikke meget sjovere. Øhm, så, så det er jo sådan nogle ting, jeg, jeg sagtens kan følge. Men jeg tror også bare, det er vigtigt, at vi, øh, vi husker på, at de her øh, oplandsbyer, kan man sige, som som for eksempel Ormslev eller, eller Solbjerg, eller, eller de andre byer som ligger øh, lidt længere væk fra fra Aarhus, altså at, øh, man steder man ikke så nemt kan cykle fra, medmindre du er i ualmindelig god form. Eh øh, også har mulighed for at komme der ind, hvis ikke med bus, så i hvert fald med bil, og derfor tror jeg også det er vigtigt at vi prioriterer parkeringspladser. Eh øh, det er også derfor jeg synes det er super ærligt at med det man valgte at nedlægge Bispe Torvs øh, parkeringspladser. Det kan godt ved at der ikke var så mange, men de var ærligt med nødvendige. Uh, jeg tror også virkelig, det, det er en stor aktie, fordi man kan virkelig bruge lang tid i bil på at lede efter en parkeringsplads. Og det synes jeg også er virkelig ærgerligt. Ja, lige præcis det her med biler og parkeringspladser, tror jeg, jeg skal, man lige vil vende tilbage til. Men jeg vil gerne først lige spørge, for jeg lægger meget mærke i, når I snakker om cykelstier. Så det jo, der skal være en cykel, ny cykelstier ved Parkelæg. Der skal være bedre asfalt på cykelstierne. Uh, og man skal passe på busser og, og lastbiler og bilister generelt. Men når jeg tager min daglige gang på cyklen, om det er så er på majlgæder eller det op og ned af alle de bakker, der har her i Aarhus, så er det også tit cyklisterne, der ikke ser sig før, der laver hasarderede overhalinger og der er egentlig køn i hinanden tit, og ikke så meget bilisterne. Kan man, er no har I sådan nogle overvejelser med jeres ting? Kristoffer du markerer jo altså jeg ved at øhm, altså, når man cykler hen ad melegade så er der ikke særlig meget plads til både cyklister gående og biler og når der så kommer biler imod øhm, og jeg skal da være ærlig at sige at jeg er det sjældent den første der møder pararbejde øh, der er lige noget, noget direktørsid der desværre spiller ind over en gang imellem øh, jamen det kan ske og, øh, og så vil man jo selvfølgelig gerne fremad øh, og så er det altså det er fint nok at, øh, at der er en institution eller en skole eller sådan et eller andet eller øh, herre fru Hansen der er på tur men, men altså, der er jo ikke nogen fartbegrænsning jeg ved ikke hvor hurtigt jeg kører på en cykel øhm, og jeg skal samtidig tage hensyn til bilister på det her meget smalle stykke øhm, jeg synes ikke selv jeg laver hasarderet overhæling det kan godt være der nogen der synes det men det er også meget sådan med at man skal kunne kigge over de andre cyklister og tage hensyn til til bilister, øhm, jeg tror i hvert fald lige specifikt på Mejlegade at hvis man fjernede bilisterne derfra så ville det også være mere plads til cykler meget logisk Øhm, og så vil du måske også blive tryggere at være for fordi jeg tror, altså, at bilisterne kan godt være, de ikke rammer nogen, men man skal alligevel tage mere hensyn til en bilist end til en cyklist, i og med de fylder mere og er tungere. Øh, Andreas, er der så ikke behov for at lave nogle altså, visse adfærdsregulerede instrumenter til at signalere, at okay, cyklerne, de skal også lige slappe af med at køre så vanvittigt hurtigt, og køre over gul hver gang? Altså, jeg kender det selv. Altså, er det, er det, altså, skal man ikke lige så meget gå målrettet efter cyklisterne, at de også skal køre ordentligt, i stedet for bare at sige, at det udelukkende af bilernes skyld, eller hvorledes? Altså, jeg tror helt sikkert også, at der er, øh, der er et problem i forhold til, øh, til den sådan, kultur, der er blandt cyklister, i forhold til, man gerne vil øh, foran, og at det sådan, ligesom, lidt ligesom er mig først, øh, i forhold til alle de andre. Men jeg tror, en del af det øh, vil kunne løses ved øh, noget bedre markering. At man fx på øh, Nørre Læ øh, kan se, hvor det er, der er cykelsti eller Nørregade, så man, så man, kan, så man ved, hvor, hvor cyklen er, og hvor det er, bilen er ja, det kan så godt være, det er på bekostning af, af bilisten øh, nogle gange. Men, men inde i midtbyen, der, der har det fint nok med, at man prioriterer øh, cyklisterne, fordi at der simpelthen er så, så tæt trafik, og vi kan nu engang ikke øh, ændre øh, altså sådan, vejene. Vi kan ikke udvide vejene inde i midtbyen, fordi at der, der, der ligger hus, øh, sjovt nok. Øh, så vi er nødt til at sige, okay, inde i midtbyen, hvad vil vi prioritere der? Og der vil jeg helt klart helst prioritere cyklerne, øh, og at de får bedre vilkår, fordi det, det er også det, som der er, mange en studenter bruger. Øh, jeg leder for mig selv at, at, at, at det, hvis jeg kan komme til ro, så vil jeg også hellere gerne gøre det, også fordi det er faktisk ofte er hurtigere end en øh, en bu bussen. Ja. Nu tæller vi på midtbyen, mange biler, og så er det er jo oplagt at tæller med øh, kollektiv og så den nye øh, letbane, som så ikke blev åbnet. Øh, der var så gratis grænsekage alligevel. Øh, altså, hvad hvad synes du? Er det ikke et forældet projekt? Vi har selvkørende bil om 10 år. Altså, hvad fanden skal vi med en øh, Undskyld mig, mit fransk. Med en øh, Andres, du kører bare videre. Kør vi, øh, Jamen, altså, lige runde øh, let er sindssygt svært at sælge lige nu, fordi at, at sådan, som politisk set, fordi at den bare sgu ikke kører og den øh, virkelig bare ikke har, har fået et virkelig dårligt image her fra start af. Men jeg tror at det på på, på sigt øh, kommer til at blive blive en god idé, fordi øh, vi ved at vi kan ikke håndtere den mængde af, af, af, af personer som skal frem og tilbage igennem Aarhus. Vi er helt busser. Jeg har selv oplevet det her øh, så sent som i dag, øh, overfyldte busser. Øh, og jeg synes, jeg oplever det konstant, at, at, at det der med, at, at bussen kører forbi en, fordi den simpelthen er prøftfyldt. Pr Fordelen med letbanerud er, at der er nogle stordriftsfordel ved den. Man kan simpelthen transportere mange, mange flere ind i den samtidig. Øh, og ja, så det rigtigt, den ligger, ligger øh, samme sted. Men det gør til gengæld også, at man så har sikkerhed for, at, øh, at den letbanerute ikke bare bliver ændret sådan lige pludselig, ligesom man kan gøre med en øh, busrute. Den kan man jo ændre fra tid til anden. Øh, så jeg tror, på sigt kommer vi til at være øh, rigtig, rigtig glad for den. Men lige nu har den været en ja, katastrofe. Ja, Christoffer, jeg har, du har været ude og kritisere lidt, synes jeg, jeg har læst det på din, din Facebook. Hvad synes du? Jamen, jeg kan stadig ikke lide den. Altså, det har virkelig ikke ændret sig. Jeg synes, den er virkelig, virkelig, virkelig dum. Altså, det er en rigtig Aarhus-historie, det bliver det også. <laughs> Jamen, det er, det er virkelig ikke særlig gennemtænkt. Æ, nej, for lige præcis. Man kan ikke ændre øh, lidt banen. gang man øh, tilbage i 2011, har det været, der lavede man busruterne om, har det betød, øh, ude i Vejleby, hvor jeg bor. Der mistede vi vores bus nummer 7, og den blev så udskiftet med nummer 13. Det var så, hvad det var. Den kørte stadig ind til byen, det var fint nok. Men den kørte ikke forbi vi i centret, og det kan godt være, at det bliver meget lokalt lige nu. Men vi har i centret er et sted med en masse butikker, og de kunne bare opleve, at der var sindssygt stort fald i antallet af kunder, fordi den her bussen ikke kørte forbi eller mere, så det blev de jo nødt til at ændre. Det kan lidt banen ikke. Man mister også en masse busser på øh, den her letbane. Øh, blandt andet så har vi læst om øh, en en købmand nede i, øh, i Solbjerg, øh, som, hvor de står til at miste deres bus, øh, som heller ikke får øh, de samme kunder mere øh, og givetvis skal luk, som følge af det. Så det har ret store konsekvenser, den her letbane. Den kommer egentlig kun øh, midtbyen øh, til gode, sådan hjulbart. Øhm, den fylder helt vildt meget, øh, og vi kunne have indsat mange flere busser i stedet for, øh, også eldrevne, hvis det er miljø, man går øh, op i i det her tilfælde. Øhm, så jeg ser ikke særlig mange fordele ved letbane. Nej, Lene, altså, øh, altså er det ikke rigtigt, hvad Christoffer siger, det er midtbyen, der gavner af øh, letbane, og ligesom øh, udkant Aarhus, det ligesom øh, bliver, øh, bliver overset i den her... Øh jo, det er jo øh, altså en beslutning, der er truffet for mange år siden, også mange år, inden vi måske er begyndt at tænke så meget på øh, politik i virkeligheden. Det der er Venstres holdning, det er så, at vi skal vente med at lave en etappe 2, og også vente med alle undersøgelserne i forhold til en etappe 2. Det koster 5-7 millioner kroner at lave sådan en VVM-undersøgelse, som man laver, inden man laver en ny etappe. Og det er penge, som vi mener, man godt kunne spare lige nu og her, indtil vi har set, om etappe 1 bliver den succes, som man håber på, det gør. Øh, rent faktuelt, så er det faktisk sådan, at man er ved at nå en øh, belastning i forhold til antallet af busser, at man ikke kan blive ved med at indsætte flere busser. Altså, som jeg sagde før, så kører busserne jo på den samme masfald som bilerne i Aarhus, og der er jo øh, store trafikale problemer i vores by. Så man kan ikke indsætte flere A-busser. Altså, den traditionelle A-bus, som vi kender det i dag, så kommer de bare til at holde lige efter hinanden tre i streg. Øh, og og det her det er det helt vildt politikagtigt. Men jeg vil også lige sige i forhold til den der cykeldel, altså rent faktuelt, der, så, der hvor der bliver dræbt fælles politik, og der, hvor der kommer flest til skade, det er altså i krydsene i Aarhus. Det er rigtigt, folk kører rundt, men det er i krydsene, de kommer til skade. Yes, Christoffer, du har markeret, så du får lige 20 sekunder til at, til at svare, inden vi har stået videre til næste emne. Æ, jo, jamen jeg skal, jeg skal prøve. <laughs> <laughs> <laughs> der er lavet ikke bare 20. Ja, nu spiller jeg. For at få ind... Tak, nu har vi mistet for <laughs> én. Du... No, det Al altså, du. alt som markerer mod mod ja. sløbning, når vi kommer til spids, vi har tid i den anden ende. Men øh, jeg kan se at tiden, <laughs> uh, Ila så jeg tænker at vi går videre til det næste emne, som er integration. Og jeg ved, eh uh, Andreas du snakkede lidt om bedre integration i Aarhus, og Lena du også var inde på at de her at der skal være mere integration af udenlandske kvinder. Og jeg vil gerne jeg vil godt tænke mig videre, hvad hvad det så gør os og ja, hvordan er vi lede? Sandra du snakkede lidt om en en måske ude i Gellerup. Ja. Øh, men jeg tror, det er en, en ting, som vi kan gøre for at sikre bedre integration. Det kan man selvfølgelig ikke til at løse alle integrationsproblemer, vi har i Aarhus. Men jeg tror på, at hvis, hvis vi tillader en fælles, måske ude i, øh, ude i Gellerup, så tror jeg, at vi vil opleve, at der øh, kommer bedre integration i området. Fordi det er en, en måde at hjælpe de mange moderate muslimer, som er i, i Aarhus, øh, at man på den måde kan give dem et øh, fælles rum at øh, være i, som er, som er stort, hvor, hvor man så er på tværs af mange religiøse, religiøse skæld øh, inden for islam, at det, altså, at det er mange forskellige retninger. I stedet for at være i øh, meget små kælderlokaler, som, som man er i lige nu, så tror jeg på, at man vil opleve bedre integration. Øhm, og så synes jeg egentlig også, at det for mig at se handler om sådan en religionsfrihed, at de skal have lov til at bygge den, hvis de gerne vil det der. Øh, vi kan godt bygge den et andet sted, det, det, det jeg synes, er jeg lidt ligeglad med, øh, men, men, men det er der, hvor de gerne vil bygge den. Og så skal du huske på, det her byggeri, det er jo ikke noget, som kommunen finansierer. Det er sådan set bare en byggetilladelse, som vi giver dem til at bygge den. Yes, og Lena, hvad er på at få de her udenlandse kvinder i arbejde? Altså, lad mig bare starte med at sige, at løsningen er ikke at bygge en stor moské. Hvis du kigger på alle de problemer, der er i Aarhus Vest, så kan jeg ikke komme i tanke om næsten en dårligere løsning end at bygge en stor moské. Der er massiv sociale problemer i Aarhus Vest, og der er massive arbejdsløshedsproblemer. Som jeg sagde før, så er der en voldsom overrepræsentation af af borgere med udenlands som ikke er i arbejde. Det er særligt kvinderne, som det gælder. Og det er, har en fundamental betydning for børnene derude også. For børnene kommer heller ikke nødvendigvis i arbejde. Altså alle undersøgelser viser, at hvis mor eller far ikke er i arbejde, så har du selv to tredjedel større chance for at sælge ind på kontanthjælp. Så den der med at sige, at man kan løse noget som helst med en moské, det tror jeg simpelthen ikke på. Så det du frygter mig, at det bliver lidt mere en endnu Det er en en en jo set også, at man ikke kommer ud blandt andre øh, dele i Aarhus. Øh, man kommer til at bo i det, der desværre nogle gange bliver et parallel samfund, som man blandt andet så i dokumentaren, Moskéerne bag sløret, som jo afslørede, at det var ikke kun Grimhøj måske i Aarhus, som der var problemer med. Det var faktisk ret mange andre moskéer i Aarhus, også dem, som vi troede, vi havde et godt samarbejde med. Der er en ikke-blandet beboersammensætning i Aarhus Vest. Der er måske på nationalitet, men mange af dem har samme muslimske baggrund, og det er desværre et område, som er pladet, som jeg sag af massiv sociale problemer, af massiv arbejdsløshed. Så det med at bygge en moské, det er jeg bare i tvivl om, hvordan det vil løse noget som helst. Og nu fik jeg jo svaret på, hvordan vi får folk i arbejde, men nu kan jeg se, Andreas, gerne vil svare, så vil jeg gerne svare på det andet bagefter. Yes. Jo. Øh, men jeg tror faktisk på, at den her moské netop vil hjælpe i de moderate muslimer. Ja, det er rigtigt nok, at, vi, at der var problemer i forhold til Grimhøj-muskeen, som øh, var en del af den her sammenslutning til at starte med. Og så var der også øh, en anden øh, forening, som, som, hvor der også var problemer med i forhold til det her, den her dokumentar, som Lina også omtaler. Men, men jeg synes, det, det er problematisk, at man på den måde øh, gener alle muslimerne ind under, ind, ind under sådan, den, den samle opfaldelse af, af, at de skulle være meget ekstreme. Jeg, jeg synes derimod, at hvis man tillader en, en, en fælles moské øh, derude, eller et andet sted i Aarhus, det, det for mig at se ret, ret ligegyldigt. Men, men jeg vil egentlig gerne tillade en, en fælles moské i Gellerup. Øh, derudover, så synes jeg, en, en ting, som man kan gøre i forhold til det, som du snakker om, Lene, at de skal komme ud i samfundet, øh, det synes jeg jo, at vil ville være sådan som kvindesvømning. Men det har man jo også stoppet. Det, det er også et problem, at det åbenbart også foregår ude i Gellerup. Men det er ikke et problem, at det foregår i på Badenstad i Spanien, hvor der også har, hvor de også har et har et linjetilbud i forhold til kvinder. Øhm, så, så jeg ser synes egentlig at man nogle gange også øhm, skyder sig selv i foden i forhold til integrationen i Aarhus, at man på den måde sådan, øh, er med til selv at sælve for verden på en eller anden måde. Christoffer, hvad dit take på alt det her i forhold til ghetto eller ej, kvinder i eller udlændingekvinder i Badenstad. Jeg jeg kan næsten gætte svaret på forhånd, men jeg vil komme med en chokerende afsløjning om, at jeg kan ikke lide store moskéer. Øh, overhovedet ikke. Jeg synes også, det er en virkelig, virkelig dårlig idé, jeg kan heller ikke se, hvad den fremmer. Øh, nej, kommunen skal ikke finansiere den, men det skal ikke ved vil gå heller ikke. Øh, dem, der holder festen, bestemmer også musikken. Øh, og dem, der har lyst til at finansiere øh, moskéer rundt omkring i verden, det er de absolut mest konservative islamiske styre, øh, som vi har rundt omkring i verden. Det vil være fuldstændig vanvittigt. Det gavner ingenting overhovedet øhm, hvordan man får, får flere folk i, øh, i arbejde derude øhm, den er svær fordi man har jo prøvet med 117.000 ting øh, de sidste før 50 år øh, og lige meget har det hjulpet øhm, altså i øh, Dansk Folkeparti kunne vi jo godt tænke mig at vi, vi startede med at få et, et flygtningestop til Aarhus, så vi ikke tog imod flere i kommunen blir nandet fordi at vi ikke kan integrere dem i samfundet som der er her nu. Vi kan simpelthen ikke følge med. Øh, og vi synes at vi skal starte med at få dem integreret som der er, inden vi begynder at tage imod flere. Eh øh, så det går jo være en start i hvert fald. Men er det ikke vores eget problem eller ikke vores problem eller vores egen skyld at det går så dårligt med integrationen, altså at de bliver placeret ude i de her sociale boligbyggerier. Det er kun de her priser det har rørt sig med. Jeg kan se at jeg lige har det lige mere markere nu. Men Kristoffer lige de første take. Altså er det, ikke, er, det ikke, er det ikke vores egen skyld, og så siger du nu at okay, vi skal ikke tage flere, fordi vi, altså dem vi har nu, den kan vi ikke integrere, men okay, er det ikke sådan lidt at vende kendt til den, til den anden side, altså at væk fra problemerne? Altså. Nej, overhovedet ikke. Det er da lige præcis at fokusere på problemerne. Øhm, vi kan ikke forvære øh, folk, der kommer hertil en villa nede i Rigskov. Altså det, det er bare ikke en mulighed. Vi, det er de billigste boliger, selvfølgelig. Øhm, og sådan er det øh, Og det er jo derfor man skal ud og have et arbejde Så man kan komme ud og få en større bolig givetvis Hvis man har lyst til det blandt andet øh, Men det er lige præcis at fokusere på problemerne Når man vælger at sige at Vi bliver nødt til at have et Fordi vi vil rent faktisk gerne løse det her Hvis vi bare tager ind øh, fra højre Og bare siger kom alle mand Så vender vi jo lige præcis øh, den, det, det blinde øje til Og siger men så må I klare det selv For vi har ikke ressourcerne Vi har ikke tiden Vi har ikke de muligheder og de penge der skal til For at få integreret alle de her mennesker Så det er jo der problemet ligger Jamen, jeg kan godt se, at du maler et øh, fantastisk problem op. Jeg ser så, hører så ingen løsning. Lene, du markerede før. Altså, hvad, er, at, hvad, hvad skal vi gøre? Hvordan øh, ja, får vi ja, integreret men, den her bedre? Og det var bedre? egentlig i forhold til, lige bare lige for at den færdig, den med moskéen. Altså, fordi Andreas siger, at det egentlig ikke er et ønske fra hans side af, at den skal ligge inde i gælderopområdet. Så er han jo sådan set på linje med de borgerlige partier i Aarhus Byråd, for det er jo sådan set det eneste, vi har sagt. Hvis man vil bygge en moské i Aarhus Kommune, så skal man søge byggetilladelse, og så kan man få en byggetilladelse, for der religionsfrihed i Danmark. Det eneste, vi siger, det er, i forhold til den beboers der er i Gellerup, så giver det simpelthen ikke mening øh, at ligge en stor moské i Gellerup, når vi gerne vil have en mere blandet beboers sammensætning, end vi har i dag. Det, vi skal gøre, det er, vi skal have folk i arbejde. Jeg vil gerne tale om to sproger her. I forhold til kvinderne, så tænker jeg, at der er mange af dem, som det ikke er realistisk at få øh, 37 timer for. Men så kan man starte i det små. Øh, og der har man jo begyndt at arbejde rigtig meget med det med virksomhedspraktikker. Der man også nødt til at sige, at for at det skal lykkes, så er man nysammed op, og hvis man ikke møder op, så skal man sanktioneres for ikke at møde op. Så skal man trækkes til sin kontanthjælp. Det er vi ret dårlige til at gøre i Aarhus Kommune som det er i dag, så det skal vi blive bedre til, for det skal have sin konsekvens, hvis man ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis man gerne vil gå hjem, så må man gerne det for min skyld, så skal det offentlige bare ikke betale for det. Det andet spor, det drejer sig særligt i forhold til de unge i Gellerup, der har man lavet nogle lidt mere holdholdte indsatser, hvor man eksempelvis har hjulpet med at få eksempelvis nogle af drengene, som har lidt dårligere karakter, ind på arbejdsmarkedet igen, er værd hvor man har hjulpet med at få praktikpladser. Jeg anerkender fuldt ud, at der er forskel på at hedde Jens og Ali måske i Aarhus, og at det kan være svære, hvis man ikke har forældre, som har været på arbejdsmarkedet. Og derfor så vil jeg også gerne hjælpe dem. Men det kræver at man også selv gør en indsats. Så hvis kommunen hjælper dig med at få en praktikplads, så skal du også møde op, og så skal du gøre en indsats. For ellers så er vi også nødt til at sanktionere dig i forhold til om du får elevløn, SU eller om du skulle være på kontanthjælp. Og så er vi er slet ikke begyndt at snakke om at Aarhus Kommune også betaler for bandemedlemmer på kontanthjælp. Altså der er rigtig mange ting i Jylland Vest, som der ikke er styr på. Ja, øh, nu vil jeg gerne høre dit take, Andreas øh, Sam Radikal. Altså har du andre muligheder at løse det her integrationsproblem på end den, kære, øh, måske du nævner, altså gøre for en del Aarhus, altså mere end i stedet lever i de her parallelsamfund, som så karikerede bliver malet op i medierne? Jeg synes egentlig, at det, som lægene egentlig forklarer i forhold til, at man skal stille nogle krav, det synes jeg faktisk er, er rigtig fair, når man også modtager en offentlig ydelse. Og så derudover, så vil jeg bare sige, i forhold til de flygtninge, som er kommet sidst, altså i stedet syr syriske flygtninge er kommet inden for det seneste år, at der er Aarhus Kommune faktisk Danmarksmesteret i at få dem i arbejde. Så vi kan også godt snakke om nogle, nogle, nogle succeser i forhold til, at vi sikrer god integration her i Aarhus, fordi vi ved, at på arbejdspladsen det er der integrationen sker. Jeg arbejder selv sammen med rigtig mange flygtninger ude i Bilka, ude i Tilst, hvor, øh, hvor der er rigtig mange flygtninger. Jeg kan se, hvordan de udvikler sig sådan uge for uge nærmest, øh, i forhold til, at de lærer det danske sprog, øh, lærer arbejdspladsen, lærer kulturen, både både, både den danske kultur, men også den, den kultur på arbejdspladsen. Og nogle gange ender også med at blive fastansat, fordi de jo netop øh, så kender, øh, kender arbejdspladsen, men også kan sproget øh, hen ad vejen. Derudover, så synes jeg også, at noget, man burde investere mere i, og for den sags, lad være med at i, som øh, skiftende regeringer har gjort, det er undervisning, At vi skal sikre, at der er danskundervisning. Det, det er virkelig et område, hvor, hvor man skal investere i, fordi... Jeg, det er i det danske samfund, at man kan dansk, når man gerne vil ind og integrere sig både på arbejdsmarkedet og i resten af samfundet. Nu nævner du selv det her med bandemedlemmer, Lene. Fordi vi, ser, vi har jo set, at altså, det dårlige integration det medfører muligvis, øh, man kan sige om det er en karusel sammenhæng, det kan vi ikke helt sige, men det medfører måske øget kriminalitet i hvert fald. Og vi set i årsvest, at det er de her bande, bander og så osv. Altså hvad, og hvad, hvad, altså hvad skal man gøre for, for at løse det? Altså ligesom København, skal vi have en mobil... Øh, jeg ved godt, at det, at det ikke er lige så slemt, som det er, er i København og, og Nørrebro osv., men vi ser alligevel altså en bandekriminalitet i, i Aarhus. Altså, hvad, hvad, hvad er de take på det? Altså, hvad skal vi gøre for det? Ja, altså, det, er rigtigt, altså, det altså, alle de problematikker, der er i Aarhus Vest, de kan føre til bandeproblematikker, men de kan jo også øh, føre til radikalisering, så det er noget, man er nødt til at tage ret alvorligt, og det er jo også derfor, man har lavet en Aarhus-model, og det er desværre også derfor, der har været borgere fra Aarhus i Syrien for at kæmpe for islamisk stat. Og jeg har været i gang i ekstremt mange timer, så jeg simpelthen glemte, hvad du spurgt om. <laughs> Jamen, spørger bare det om det her ved... på bandekrigen. Lige præcis med ja, bandekriminalitet. Ja, hvad skal man gøre? Ja, det var der, den var. Lige præcis. Øhm, det, man skal gøre, det er egentlig, at man skal teste deres ledighed, øhm, som jeg ser det. Altså, det er jo sådan, at Aarhus Kommune udbetaler kontenthjælp til omkring 12 bandemedlemmer i dag. Det kan godt være mere, for der er 83 på den der øh, banderegisterliste, som politiet laver, som har ukendte adresser. Så der kan sagtens være flere Aarhusborgere i det tal. I Odense, der har man egentlig gjort det sådan, at man har øh, fundet de her, som man ved, der har relationer, og så har man testet dem lidt mere hybrid, end man normalt ville gøre. Det vil sige, at man sender dem ud i virksomhedspraktikker, og hvis de ikke møder op, jamen, så har vi jo lov til at sanktionere dem, enten ved at trække dem, eller ved at stoppe kontanthjælpen, hvis vi kan se, at de reelt set ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet. Så jeg synes egentlig, at opskriften den er relativt lige til, for de har gjort det med stor succes i Odense, hvor de skar 50 procent fra af dem, som var på politiets liste og som modtog kontanthjælp. Så hvis jeg rådmand, så vidste jeg godt, hvor jeg ville starte, jeg, når jeg mødte ind på kontoret mandag morgen. Desværre har SF Thomas Medum en anden holdning, end jeg har, men, øh, men det står for hans egen regning. Yes, og igen, så, så spurgte tiden sted, så jeg tænker, at vi går ved til sociale medier. Og som jeg tror, det er Jesper, der nævnte tidligere, så, så er I jo alle tre unge politikere øh, inden for kommunalvalg. Og vi kunne godt tænke os at vide, hvordan promoverer I jer? Hvad virker bedst? Er det de gammeldags plakater op i lygtepalene, eller er det Facebook, eller er det andre sociale medier? at det er kommet ud at tale på gaden med folk. Hvad, hvad virker bedst, Christoffer? Øh, jamen, det virker faktisk allesammen meget godt. Øh, det er over her, jamen det er helt vildt svært, fordi at øh, noget det, som jeg tror, der er sværest, altså, og det i forhold til måske ikke bare at stemme øh, på mig, men det er sådan generelt for at få unge til at stemme, det er øh, hele oplysning om, øh, hvad fanden der egentlig foregår. Øh, så jeg tror, noget det, der giver bedst, det er, at vi, vi kommer ud og snakker med de unge og forklarer den hey, kommunalpolitik er øh, måske ret gråt og ret kedeligt, øh, men det er virkelig også noget, der er øh, så altså berørt en hverdag. Øh, så det er meget øh, paneldebatter og, øh, og sådan noget. Øh, plakater, øh, øh, jo, de virker, altså det viser alt forskning. Øh, mærkeligt nok. Jeg har aldrig helt forstået hvorfor, men det gør de. Øhm, og, men det giver ikke så meget indblik i hvad kommunalpolitik er for en størrelse det kan bare indblikke på den enkle person men jeg tror sociale medier, hvis man er god til at bruge den, det er jeg ikke så, så giver de også helt enkelt meget jeg har kun en Facebook profil og så låner jeg Dansk Folkets Ungdoms Snap på et eller andet tidspunkt i løbet af valgkampen og det er sådan ligesom det jeg holder mig over på ja, hvad ser du Andres, jeg kan se du har været meget aktiv inde på Facebook i hvert fald ja, uh, yeah, men det, det, det er heller ikke mig selv, som står for det hele. Jeg har en uh, kampagnegruppe bag mig, uh, som står for rigtig meget af det på de sociale medier. Det vil sige, at de står for at uh, lave videoer, redigere dem og få undersøgter på og få uh, taget billeder og skrevet tek tekster til dem. Så sørger jeg bare for, at de, uh, ikke, uh, at, at de stemmer overens med det, som jeg mener, sådan rent politisk. Uh, men min erfaring med sociale medier her under valgkampen er egentlig også, at når jeg er på, uh, på Facebook så får jeg ret ofte fat i nogle af mine sådan, gamle bekendtskaber. For eksempel øh, nogle fra min gamle gymnasium, eller nogle fra min øh, gamle folkeskole ude i Galten, som nu bor i Aarhus. Øh, og det synes jeg egentlig er, er ret fedt, at på den måde kan komme i kontakt med dem via min Facebook-side. I forhold til øh, Instagram, som jeg også bruger, øh, så er mit indtryk, at det øh, ofte er øh, yngre segment, og det ofte også er øh, kvinder, som, som øh, jeg får i tale øh, derhjemme, eller i hvert fald øh, når længere ud til. Hvad med dig, Lene, når du bevæger dig rundt på gaderne? Er det så også øh, mange af dem, der er studerende og kommer ud og får job? Lige lidt sådan, det er nemmere for dem at få job? Eller hvem er det, du tager kontakt til? Men, altså, man skal jo vide, hvis man som venstre kvinde gerne vil vælges til Aarhus Byråd, så skal man have i nærheden omkring 1000 stemmer. Så øh, det er nok ikke nok at satse på en snevergruppe. Man er nok nødt til at øh, hvad kan man sige, øh, tænke lidt over, hvordan man spiller sine kort. Så øh, det, jeg gør, det er, at jeg tager på morgenuddelinger, som jo så er målrettet uddannelsesinstitutionerne, og så gerne om aftenen, så står jeg foran et supermarked i et eller andet sted ude i byen, hvor jeg så måske rammer øh, lidt den ældre målgruppe. Øh, derudover, så er det selvfølgelig øh, Facebook og Instagram. Øh, jeg synes, at story er ret spændende at bruge i det her valg. Øh, Snapchat ikke så meget. Øh, gang det kom frem, så troede jeg ikke så meget på det, så jeg valgte at kalde mig selv for, og det er jo en hemmelig, velbevaret hemmelighed indtil nu, Lone Morsbøl derinde. Øh, så jeg synes, at ja. den var svært at skrive på mit valgmateriale, og øh, jeg er jo faktisk lidt ked af, at det viser at være så stor en succes. Men jeg bliver også 29 på mandag, så jeg ved ikke, så cool synes jeg heller ikke, at det er at jeg er på Snapchat. Så jeg holder mig lidt mere til de tra traditionelle sociale medier som Facebook og Instagram. Tjekker Jeg køre nu. Jeg kører nu. Ja, det nu når jeg så unge den her måske ikke så meget så dejlig, endnu, for du har set i buret før, men i er unge, ret unge, der. Endda... Okay, ret unge, det er måske så meget sagt. Men altså sæt ikke nu. Er det ikke oplever I, at folk, øh, et folk så spørgsmål start ved jeres intimitet, altså når I så bliver valgt ind, tror folk egentlig at de kan få øh, komme igennem med de mærkesager I har, fordi at det er en hemmelighed i ungen, altså og jeg har ikke prøvet det her før, jeg har ikke været ind i gamet. Øh, altså ikke sat det ind i byrå og så videre. Altså oplever I nogen den skepsis, altså det kan jeg da forestille mig. Og hvordan takler I den så fald? Altså? Jeg synes ikke, at det oplever det fra unge mennesker, men jeg synes godt, at jeg nogle gange kan opleve det fra øh, gamle, øh, som er sådan, at du er også så uerfaren, og du, du ved heller ikke øh, nok endnu, du, du skal lige have noget, have noget erhvervserfaring, du skal lige øh, vide noget mere. Men øh, unge mennesker oplever dermed ofte bare sådan, okay, fed energi, øh, fedt du stiller op, fedt du øh, gider at gøre noget, fedt du bruger så tid på det, fedt du engagerer dig. Øh, så, så jeg synes egentlig ofte, at det er gamle, men de unge er, er som regel... Øh, er ret øh, cool og, og vilde med det. Ja. Jamen, det er, både og. Æm, jeg var også med i valgkampen for, for fire år siden for Dansk Folkebrit. Og der ved jeg, der var en, der ringede ind til vores valgkontor for at høre. På det tidspunkt var jeg den eneste under 40, tror jeg, på listen. Øhm, men, men der var der en, der ringede ind, en ældre dame, der ringede ind til vores valgkontor, fordi at, øh, hun ville øh, gerne stemme på ham, den unge, men hun ville gerne vide, hvad skete der med stemmen, hvis nu den, øh, han ikke kom ind. Øh, så jeg tror, det er meget øh, blandet. Det kommer meget ind på også, hvornår man, man fanger øh, de måske lidt ældre, fordi jeg er enig med, med Andreas. Øh, de, de unge er mere sådan, øh, fedt nok, at, øh, at du gør det og sådan noget. Øh, også når de har hørt lidt om det, og hvorfor vi kæmper for det og sådan noget. Øhm, men de ældre, det er meget mere sådan, om de, man fanger dem på en god eller en dårlig dag, fordi jeg, jeg tror også, der er nogen af dem, hvis man fanger dem lige efter arbejdet, det har været en, en, en hård dag, så skal det bare gå ud over en eller anden, og så er det lige nemt at, at hakke på på den unge uerfarende, øh, uden erhvervserfaring og noget som helst. Så øh, jeg men, tror også, det Men jeg med. også bare lige sige, altså i forhold til at opfordre lidt til det her med at stemme ungt, altså dem, som har været allermest politikproducerende i det her byråd, det har faktisk været de unge nyvalgte kandidater, som jeg har oplevet det. Så øh, jeg synes, man skal passe på med de der fordomme. Nogle gange, så kan man i hvert fald også godt opleve, at øh, plejer, han lever lidt for godt inde på Aarhus Rådhus. Og der tror jeg sådan set, at det er rigtig sundt, at der kommer nye unge stemmer ind, som har øh, skøre idéer, var jeg lige ved at sige, og peger over på Andreas er måske. Men altså, som kommer Fedt. ind og prøver nogle ting af i hvert fald. Øh, fordi de andre, de har måske siddet derinde i øh, 12 år eller derovre sammen med de andre, så de kender jo godt hinanden. Og de kender godt hinandens idéer og det er ikke for at forklare, at der også sidder ældre byrådsmedlemmer. Det skal der selvfølgelig også. Men et byråd skal jo også repræsentere den by, som, øh, som, som det er et byråd for. Og i Aarhus, der må man jo sige, der er det jo vigtigt med unge stemmer i forhold til byens alder. Kristoffer, jeg kan se, at du markerer. Og jeg vil... Kan du gøre det på 10 sekunder? Jamen, det kan jeg. Det er bare øh, lige opfølgende, fordi at, øh, Aarhus By er, øh, har en gennemsnitsalder på 37 år. Byrådet har en gennemsnitsalder på nogen af 50. Det er bare lige for at folk til rent faktisk at gå ned og stemme. Det vil godt være, at man har boet i byen i meget kort tid. Men gå ned og sætte et kryds på en eller anden, som repræsenterer dig. Det er bare lige en kort opfordring. Yes, og jeg <laughs> taler lytterne ud. Vi kan heller ikke gøre andet end at til at gå ned og stemme og afgive jer og stemme og sætte ind i, ind i kommunalvalget. Og så vil jeg sige tusind tak til alle tre for, for at komme her og ligesom belyse os og gøre os klogere på, hvad kommunalvalget egentlig er, og hvad det er for nogle emner, vi, vi har med at gøre her, i, her rundt om i Aarhus Kommune. Uh, ja, tusind tak. Og ja, har du en afsluttet kommentar, Esbjør? Vi snakker ikke om EU. Ja, vi kommer ikke til at snakke om EU. Jeg tror, vi har fået at nu her i vores kære øresenarie, at der er nogen, der simpelthen banker på at komme ind. Dem, I kan se bag jer. Hvad skal de sende om? Vi har ingen idé. Det, det kommer ikke det, ud. Det, det, ikke det, ud. det, det ved vi ikke. Men vi siger i hvert fald tak til jer alle sammen, Andreas, Christoffer og det var en fornøjelse at have med. Vi kan